sallallahu aleyhi və alə alihi və sahbih və salləmə təslimən təzirən ilə yəvm-i ddīn. Amma ba'd, məniz qardaşlarım, ağamınıza Allah'tan qorxmağı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi və salləmin yolunu tübcəkəyə nəsəl edirəm. Yine bu mühtəşəm kitabı İmam Ebu İsa əttirimizin gəzəl terze tertib etdiği Şemailen-i Nebi adlı kitabın şerhine davam edirik. Növbəti fəsil 44-cü fəsildir. Rasullah sallallahu aleyhi ve sellemin qiraəti, yəni Quran oxuması. 314-cü ədiz. Ərəvayət edilir ki, Yəli ibn Əmmələk Ümmü Sələmədən Rasullah sallallahu aleyhi ve sellemin qiraəti barədə soruşmuş, O da bu qirayəti izahlı şəkildə hər və hərf, hərf vəsv etmişdir. Bu hədisi abu Davud nəsai etirmizi və Əhməd rabayt etmişdir. Hədisin isnadında keçən Yələbni Məmləq məqbul rabidir. Məhəmməd Nasrəddin Albani muxtəsəri şəmail əsərində bu hədisinin zəif olduğunu demişdir. Hədisin isnadı zəif olsa da mənası səhikdir. Əgəmbər s.ə.v.in Quranı aramla oxuması, bu fəsildə nəql edilmiş digər səhiyyədislərdə öz təsdiqini tapmışdır. Burada izahlı şəkildə hərf və hərf deyildikdə, ayələri kəlmə və kəlmə, hər bir hərfi aydın səsləndirməklə, ayələri aramla oxumaq nəzərdə tutulur. 315-ci ədəs. Bu qatədə r.ə.q. Mən Enes ibn Malikəyəm. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qurani necə oxuyardı deyə soruşdum. O dedi: "Uzadaraq". Bu hadisə Buxari, Abu Davud, Nesai, İbn Mace və Ahmad rivayet etmişdir. Buxari nin tamamında deyilir: "Sonra Ənəs, Bismillahir Rahmanir Rahim ayəsini Bismillahir Rahmanir Rahim kəlmələrinin hər birini uzadaraq oxudu. Burada uzadaraq deyildikdə de, bəzi kəlmələrin ha, belə, kəlmələrdəki bəzi hərflərin uzadılması nəzərdə tutulur. 316-cı adıc Ummu Sələmə radiyallahu anhə demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Qur'anı ara verə verə oxuyardı. Elhamdülillahi Rabbil aləmin deyər sonra dayanardı. Sonra Ar-Rahməni ar dayanardı. Sonra da Məlik-i Yəvmiddin ayəsini oxuyardı. Bu hadisi Abu Davud tirmizi avayət etmiş və Muhammed Nasır ad-Din Albani müxtəsər əşşəmə onun səhiyy olduğunu demişdir. Ayələr Fətəh Sürəsinin ayələridir. Elhamdülilləhi Rabbil ələmin həmd olsun ələmləri Rabbi Allaha. fəl rahim mərhəmətli və rəhimliyə. Məlik-i Yəvmiddin haqqı səbzünün höşümdarını. Bu hədsin bəzi rəvayətlərində Məlik-i Yəvmiddin deyilir. Yəni, Mə hərfi uzadlaraq oxunur ki, bu da məhşud qirayətlərdən sayılır. Quran-ı kərimi bu cür oxumaq, adama Allahın ayələrini başa düşməyə və onların barəsində düşünməyə köməkdir. Həm də belə oxumaq sünnəyə uyğundur. İbn-i Qeyyim, rəhməhullah, Zuhrinin Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Quranı ayə bə ayə oxuyardı dediyini nəqlətmiş, sonra da davam edib demişdir. Ən əfzəl olanı da elə budur. Əvvəlki ayənin mənası, sonraki ayə bağlı olsa da, Hər ayənin sonunda dayanmaq daha əvzəldir. Əlbəttə ki, Peyğəmbər s.ə.v.in sünnəsinə tabi olmaq daha yaxşıdır. İbn-i Qeyyəm r.s. sözü burada tamamlanır. 317-ci ədiz Abdullah İbn-i Abub Qeyyiz demişdir. Mən Aişədən Peyğəmbər s.ə.v.in Qur'an oxuması barədə de soruşub, derim. O ayələri səssiz oxuyardı ya səsli oxuyardı. Ayşe dedi, hər ikisini edərdi. Bəzən səssiz oxuyar, bəzən də səsli oxuyardı. Onda mən dedim, bu işdə bize sərbəstlik verən Allaha, ha həm də olsun. Bu hədisi Müslim, Abu Davud, Tirmizi, Nesai və Əhməd rəvayət etmişdir. Bu sual Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin gecə namazına aiddir. Belə ki, İmam Firmizi bu hədisi Sünə nəsərində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin gecə namazında Quran oxuması adlı fəsildən əql etmişdir. Burada səssiz oxuyar deyirdikdə, hərfləri səssiz tələffüz edərək Quran oxumaq qəst edilir. Çünki namazda Quran ayələrinə tələffüz etmədən, Sadəcə qəlbdən keçirmək, bu ayələri oxumaq sayılmır. Hətta Əl-Fatihə surətini bu cür tələfüzsüz oxumaq namazı batil edir. Səslə oxuyardı deyirlikdə isə, laf uca səslə deyil, kifayət qədər eşidiləcək tərzdə səslə oxumaq nəzərdə tutulur. Beləliklə, aydın olur ki, gecə namazını qıldıqda, Quranı bəzən səslə, bəzən də səssiz oxumaq sünnəyə müvafiqdir. 318-cədir. Ummuhaniyə Rabi Allah anhə demişdir. Mən yatağımda uzanmış olduğum halda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gecə namazında oxuduğu ayələri eşidərdim. Bu aydaqdan aydın olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Quranı nə çox uza səslə, nə də səssiz oxuyardı. 319-cədir. Muaviyyə ibn-i Qurra demişdir. Mən Abdullah ibn-i Muğaffəlin belə dediyini işitmişəm. Mən fəhk günü Teğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin dəvəsinin üstündə oturmuşkən, gözəl avazla həqiqətən biz sənə aydın bir zəfər bəxş etdik ki, Allah sənin əvvəlki və sonrakı günahlarını bağışlasın, surəsini oxuduğunu gördüm. Muaviyyə ibn-i Qurra dedir. Damatın başıma yaqışacağından çəkinməsəydim, sizin üçün Qur'anı həmin avazla, yaxud o tonda oxuyardım. Bu hədisi Bukhari, Muslim, Abu Davud, Nəsari və Əhməd rəayət edmişdir. Alimlərin bəzisi bu hədistə zikrolunmuş fəh gününün, Məkkənin fəhfi günü olduğunu, bəzilərdə Hudeybiyyə sülhü günü olduğunu xəbər vermişlər. Qur'anə səs ilə oxumaq xususünda isə Peyğəmbər sallallahu sallam, belə buyurmuşdur. Qur'anı öz səsinizlə gözəlləşdirin. Həqiqətən də gözəl səs Qur'anın gözəlliyini bir qədər artırır. Hədisi Abu Davud Sünen əsərində rəvayət edib. Və Şeyx Albani Sıfələtül Əhadişi Səhih əsərində təsdiq edib. Başqa bir hədisdə Rasullullah sallallahu əleyhi və səlləm demişdir. Qur'anı avazla oxumayan kimsə bizdən deyil. Yenə bir hədistdə Peyğəmbər s.ə.v. gözəl avazla Quran oxuyan sahabəsini tərifləyib demişdir. Ey abu Musa, sənə Davudun məlahətli səsi kimi məlahətli bir səs qahşı edilmişdir. Bu hədisi Buxari rabat edib. Digər bir hədistdə Peyğəmbər s.ə.v. belə buyurmuş. Ən gözəl Quran oxuyanlar o kimsələrdir ki, siz onların səsini işitdikdə onların Allahdan qoxduğunu hesab edirsiniz. Əbisi İbn-i Maci Rahiməllə sünə əsərində rəvayət edib və Şöyx Albani səyi dərqib təsdiq edib. 320-cədir. Qatədə Rahiməllə demişdir. Allah göndərdiyi hər bir Peyğəmbərə həm gözəl bəniz, həm də gözəl səhb bəxş etmişdir. Peyğəmbəriniz sallallahu aleyhi və səlləm və həmsinin gölə Peygamberə sallallahu əleyhi və səlləm də həmsinin gözəl bənizli və gözəl səsli bir zərif idi. Quranı da səsla oxunmazdı. Bu hadis əsər aidən əvvəlki sahihdirsə zidddir. Bu hadisin isnadı mursəldir. Üstəli isnadında keçən Hişam ibn Misr zəif râvidir. Muhammed Naxir ibn Albani Sifat-ı Nəbi əsərində onun, yəni bu hədisin zəif olduğunu demişdir. 321-cədir. İbn Abbas radiyallahu anhına demişdir. Bəzən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin evdə Quran oxuduğunu hücrədəkilər eşidərdi. Bu hədisə Abu Davud ravayət etmiş. Bu hədisə Abu Davud ravayət etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani Mişqətül Məsabih əsərində onun həsən olduğunu demişdir. Burada söhbət Pəqəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gecə namazında orta səslə Quran oxumasından gelir. Pəqəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecə namazında Quranı olaq səslə oxuyardı ki, onu eşidənlərə faydası olsun. Pəqəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecə namazında Quranı olaq səslə oxuyardı ki, onun eşidənlərə faydası olsun. Əl ətrafdakılar onun səsindən əziyyət çəkməsin. Əks təqdirdə isə Yatanlara əziyyət verməsin deyə Qur'anı səssiz oxuyardı. Hədistə hücrə deyildikdə evin içindəki otaq nəzərdə tutulur. 45-ci fəsim Rəsullahi s.a.v.in ağlamağı Əvvəlcə bu fəslinin ünvanı barədə danışaq. Müəllif bu fəsildə Peyğəmbər s.a.v.in hansı hallarda ağladığını xəbər və mən hədisləri barəd etmişdir. Əmin hədislərdən aydın olur ki, Peyğəmbər s.a.v. Allahdan qorxan bir bəndə, həm də ürək yumşaq və rəhimli adam olmuşdur. İbn-i Qeym-i İmrəhimə Allah Peyğəmbər s.a.v.in nə səbəbdən və nə cür ağladığı barədə demişdir. Peyğəmbər s.a.v.in ağlamağı da gülməyi kimi olardı. Necə ki, gülərkən qəhkəhə çəkməz, eləcə də ağlayarkən zar-zar ağlayıb səsini qaldırmaz, sadəcə gözləri yaşla dolar və ancaq hıçqırığı eşidirlərdi. O, bəzən əzizinin ölümünə acıdığından, bəzən ümmətinin halına yandığından, bəzən Allah qorxsundan, bəzən də Quran ayələrini eşitdikdə ağlayardı. Bu, təqva ilə yanaşı ürək yanğısından, məhəbbətdən, və şəhqətdən nirəli gələn bir ağlamaqdır. Peyğəmbər s.a.v-in oğlu İbrahim vəfat etdiyi gün, onun gözləri yaşda dolmuş və o, körpəyə acıyaraq ağlaya-ağlaya demişdir. Gözlər yaşla dolur, qəlb kədərlənir, lakin biz Rəbbimizin razı qaldığı sözdən başqa bir söz demirik. Ey İbrahim, həqiqətən də biz sənin ayrılığına kədərlənirik. O, həmsinin öz qızlarından birinin can verdiyini görərkən ağlamışdır. Ha, belə, İbn-i Nəsuz ona ən surəsini oxuyub, biz hər ümmətdən bir şahit gətirəcəyimiz və onlara şahit gətirəcəyimiz zaman onların halı necə olacaq? Ayəsinə çatdıqda onu dayandırıb ağlamışdır. Bundan başqa, Osman ibn-i Nəzun vəfat etdikdə, ha, belə, günəşin üzü tutulduğu zaman, kusub namazı qıldıqda ağlamışdır. Peygamber s.ə.v. namazların birində ağlayıb, içini çəkə-təkə demişdir. Ey rəbbim, məyə mənə söz vermədinmi ki, mən onların arasında arasındaykən, üstəlik həm onlar, həm də biz səndən bağışlanma delədiyimiz zaman onlara əvəb verməyəcəksən? Peygamber s.ə.v. Ve həmsinin Qızlarından birinin qəbrinin başında oturduğu zaman ağlanır. Ha belə hərdən gedən namazlarında da ağlayardı. İbn Həcərin sözü burada tamamlanır. 322-ci addır. Abdullah ibn Şəxir radiyallahu anh, demişdir. Bir gün Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm namaz qılarkən mən onun yanına gəldim. O, içini içə için ağladığına görə onun köksündən Qazanda qaynayan suyun pıqqıltısına bənzər bir hıçkırıq səsi gəlirdi. Bu hədisi Buhari Muslim, Abu Davud, Nəsai və Əhməd rəvat etmişdir. Hədisin rabisi, Abdullah ibn Şixir, İbn Avf, İbn Hərif, Əl-Amiri, Əl-Hərişi, radiyallahu anhü, Peyğəmbər s.a.v.in sahabəsidir. Peyğəmbər s.a.v.in namazda ağlaması, onun Allah'tan qoxduğunu, və təvəzzükər bir qul olduğunu bir daha sübuta yetirir. Allahdan layiqincə qoxmaq üçün isə onu tanımaq, onun haqqı hesab çək xəbərdar olmaq çərəkdir. Bunu bilənlər yalnız, alimlər Allahdan layiqincə qoxurlar. Odur ki, Hoca Allah Quran-ı Kərimdə alimlərin ondan daha çox qoxduqlarını bildirib buyurur. Allahdan öz qulları arasında ancaq alimlər qorxarlar. Həmsin üyurur. Ailələrimizə ancaq o şəxslər iman gətirirlər ki, ailələrimiz onlara xatırlanarkən təkcəbbür göstərmədən səcdəyə qapanır, Rəbbini həm sənayə ilə təriflər deyirlər. Onlar gecə namazını qılmaq üçün döyürlərini yataqdan qaldırır, qorxu və ümid içində öz Rəbbinə yalvarır və onlara verdiyimiz ruzulardan Allah yovunda xərcəyirlər. Etdikləri əməllərin mükafatı kimi onlar üçün gözlərinə sevinc gətirecək nələr saxlandığını heç kəs bilmir. Allah Ələ həmsini buyurur. Həqiqətən, onlar yaxşı işlər görməyə tələsər. Ümid və qorxu ilə bizə yalvarardılar. Onlar bizə müti qullar edilər. O, həmsini buyurur. Həqiqətən, Rəbbinin qorxusundan əsim əsim əsənlər. Rəbbinin ailələrinə iman gətirənlər və şərif şərik qoşmayanlar Rəbbinə qayıdacaqlar deyə yerinə yetirməli olduqlarını, qəlbləri qorxa qorxu yerinə yetirənlər məhz onlar yaxşı işlər görməyə tələsər və bu işlərdə önə gedərlər. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərindən birində demişdir. Əgər mən bildiyimi siz bilseydiniz az gülürdünüz çox ağlayardınız. Hədisi Buxar rəva edir. Digər hədistə rəva edilir ki, Rasulullah s.a.v. Mən gördüyümü siz görsəydiniz, az gülüb, çox ağlayardınız, demiş və sahabilər onunla sən nə gördün, ya Rasulullah, deyək oluşduqsa, o cənnəti və cəhənnəmi gördüm, demişdir. Bu hədisi də muslim rəva edir. 323-cü hədisi Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh demişdir. Bir dəfə Rasulullah s.a.v. mənə buyurdu ki, mənə Quran oxu. Dedim, ya Rasulullah, Quran sənə nazil olduğu halda onu sənə mən mi oxuyacam? Rasulullah s.a.v. buyurdu. Bəli, mən onu başqasından dinləməyə xoşlayıram. Onda mən ona Ən-Nisa surəsini oxumağa başladım. Nəhayət bu surənin Biz hər ümmətdən bir şahid gətirəcəyimiz və sən də onlara şahid gətirəcəyimiz zaman onların halı necə olacaq ayəsinə çatdım. Sonra başımı qaldırıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gözlərindən yaş axdığını gördüm. Bu hədisi Buxari, Müslim, Abu Davud, İbn Nəsai və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədislərin birində rəvayət edilir ki, Resulullah sallallahu əleyhi və s. Əbu Musa Əşariyə, dünən əngəcə mən sənin Quran oxumağını dinlədim. Sənə Davud ailəsinin məlahətli səsi kimi bir səs bax edilmişdir, demişdir. Dikqət edirsiniz mi? Peyğəmbər s.a.v Quran-ı kərimi başqasından dinləməyi xoşluyardı. Və bir rəvayətdə gəlir ki, Rasulullah s.a.v məscidin qapısına yaxınlaşır. Əbu Musənin, r.a.v oxuduğunu eşidir və qapının ağzında dayanıb onu dinləyir. Və bu reyda radiyallahu anh Tərəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlir. Onun məhsidin qapının ağzında dayandığını görür və təəccüb edir ki, niyə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin məhsidə daxil olunur? Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin bu deyir. Bu adamın necə Quran oxuduğunu Görürsən mi? Səncə o özünü göstərir. Buraya da radiyallarını deyir, Allah və Rasulü daha yaxşı verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir, xeyr, o əsil mömindir. Ona Davudun məlahətli səsi kimi məlahətli səs bəxş edilmişdir. Buraya da radiyallarını deyir, məsələ daxil oldum, gördüm ki, qalanı xoyan adam Abu Musa əşar edir radiyallahu anh. El-Nisa surəsinin ayəsində Allah xoğuduqa biz hər ümmətdən bir şahid gətirəcəyimiz. Yəni, hər ümmətə göndərilən peyğəmbər qiyamət günü həmin ümmətə şahidliyi etməyə gələcək. Onlar öz ümmətlərinin xeyrxalq əməllər etdiklərini və ya şər işlər gördüklərini şahidliyə edəcəklər. Uza Allah, hər ümmətə Elçi göndərdiyi barədə belə buyurur. Biz hər ümmətə Allaha ibadət edin, tağutdan uzaq olun deyə elçi göndərdiyik. Onlardan kimisini Allah doğru yola yönətmiş, kimisinə də azmaq nəsib etmişdir. Nəhəli Suresi 36-cı ayə. Murad Abdullah bin Nəssud radiyallahu deyir ki, sonra başını qaldırıb, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin gözlərindən yaş axdığını gördüm. Buxarənin səhiyində rəvayət edilmiş hədistə isə, i̇bn Masud rədəllərin hədə daha aydın rəvayət edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin mənə dayan dedi və başımı qaldırıb onun gözlərindən yaş axdığını gördüm. Yəni, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmin onu dayandırmasaydı, davam edəcəkdi oxumaqla. 324-cü Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu demişdir: "Rasulullah sallallahu ve sellemin zamanında bir gün günəş tutuldu. Rasulullah sallallahu ve sellem qalxıb namaz qıldı. Namazını o qədər uzatdı ki, hətta az qala ruku etməyəcəkdir. Sonra rukuya getdi və az qala oxudan başını qaldırmayacaqdı. Sonra başını qaldırıb dikəldi və az qala səcdəyə getməyəcəkdi." Sonra səzdəyə qapandı və az qalab başını səzdədən qaldırmayacaqdı. Sonra başını qaldırdı və az qalab səzdəyə Sonra yenə səzdəyə qapandı və az başını səzdədən qaldırmayacaqdı. Sonra içini çəkə-çəkə ağlamağa başladı və dedi, Ey rəbbim, məyər sən mənə söz vermədimmi ki, mən onların arasında arasındaykən sən onlara əzab verməyəcəksən? Ey rəbbim, Və əsən e, mənə söz vermədinmi ki, onlar bağışlanmalarını dilədikləri zaman, ha belə biz də bağışlanma dilədiyimiz zaman sən onlara əzab verməyəcəksən? Rəsulullah s.a.v. bu iki ülkəti bitirdikdə günəşin üzü açılmışdı. Sonra o ayağa qalxıb, uza Allah'a hənd etdi və ona təriflər dedi. Sonra da belə buyurdu. Günəş və ay Allahın dəlillərindəndir. Onlar kimsənin ölümünə görə, yaxud dünyaya gəldiyinə görə tutulmur. Odur ki, onların tutulduğunu gördüyünüz zaman uca Allahı zikr etməyə tələsin. Bu hədisi Bukhari, Muslim, Abu Davud, Nəsai və Əhməd rəvayz etmişdir. Hədislə, günəşin tutulması deyildikdə, günəşin bütün gün ərzində tutulması deyil, onun nüvəqqəti olaraq, başqa göy cismi ilə örtülməsi nəzərbə tutulur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, preqəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zamanında güneşin tutulması haqizəsi cəmi bir cədəfə Hicrəttin 10-cu ilində baş vermişdir. Bu da oğlu İbrahim vəfat etdiyi günlə üst-üstə düşmüş və elə bu səbəbdən də cahillər güneş İbrahim'in ölümünə görə tutulmuşdur demiş və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm onlara belə daha vermişdir. Güneş və ay kimsənin nə ölümünə görə, nə də dünyaya gəldiyinə görə tutulur. Onların tutulduğunu gördüyünüz zaman namaz qalın və Allaha dua edin. Hədistə Abdullah r.əxəbər verir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm qalxıb namaz qıldı. Buxarənin səhihində rəva edilmiş hədistə Abu Bakrə radiyallarına deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında ikən günəş tutuldu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dərhal qalxıb əbasını sürüyərək gedib məscidə daxil oldu. Bizdə onun arxasınıza oraya daxil oldu. Günəşin üzü asılana dək o, bizə iki rükət namaz qulardı. Bu hədistdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin kusuq namazı tam vəsv edilmir. Lakin Buxarənin səhiyyində rəvayət olunmuş ədistə Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhımı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin kusuq namazını nə cür qıldığını belə vəsv edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zamanında günəş küsuldu və bu səbəbdən də o cəmaata namaz qıldırdı. Namazda qiyamı o qədər uzaqdı ki bu vaxt ərzində Əl-Bəqərə surəsini oxumaq olardı. Sonra rökuya getdi. Və rükunu uzatdı. Sonra rükudan qalxdı və qiyamı uzatdı. Lakin bu qiyam əvvəlkindən qısa idi. Sonra bir də rükuya getdi və rükunu uzatdı. Dikqət etdik mi? Əvvəlki əzisdə Peyğəmbər s.a.v.in həmin namazı bir rükətdə iki rükuyla qıldığı bildirilmir. Əslində bu namaz iki rükət və dört rükudan ibarətdir. Bu xarinin səhiyyində bu açıq aydın izah edilir. Lakin bu rüku əvvəlkindən qısa idi. Sonra rüqudan qalxıb səzdəyə getdi və iki dəfə səzdə qaldı. Sonra ayağa qalxıb qiyamı uzaqdı. Dikkat edirsiniz. Burada artıq ikinci rüqudə də nə tür qıldığı vəst edilir. Lakin bu qiyam əvvəlkindən qısa idi. Sonra rüquya getdi və rüqunü uzaqdı. Lakin bu ruku əvvəlkindən qısa idi. Sonra rukudan qalxdı və yenə qiyamı uzatdı. Lakin bu qiyam əvvəlkindən qısa idi. Sonra bir də rukuya getdi və rukunu uzatdı. Lakin bu ruku əvvəlkindən qısa idi. Sonra rukudan qalxıb səzəyə getdi və iki dəfə səzə qıldı. Sonra salamları verib namazı bitirdi. Artıq günəşin üzü açılmışdı. Bundan sonra Peyğəqəmdar sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Günəş və ay Allahın dəlillərindəndir. Onlar kimsənin nə ölmənə görə, nə də dünyaya gəldiyinə görə tutulur. Odur ki, onların tutulduğunu gördüyünüz zaman Allahı zikr edin. Səhabələr dedilər, ya Rasulullah, biz sənin dayandığın yerdə əlini uzadıb nə itə götürdüyünü, sonra da arxaya çəkildiyini gördük. Peyğəmbər salallar elə sələm buyurdu, mən cənnəti gördüm. Və oradakı meyvələrdən bir salxın dərmək istədim. Mən onu dərə bilsəydim, dünya durduqsa siz ondan yiyə bilərdiniz. Həmsinin cəhənnəm də mənə göstərildi. Mən heç vaxt bugün gördüyüm mənzərədən daha dəhşətlisini görməmişdim. Mən cəhənnəm əhlinin əhsəriyyətinin qadınlar olduğunu gördüm. Cəmat soruşdu, nəyə görə ya Rasulullah? O dedi, nəimkörlüklarına görə. Yenə soruşdular, Allaha qarşımından gördular. O dedi, onlar ərlərinə qarşı ilan gördular. Yaxşılığı yerə vururlar. Birisinə il qoyu yaxşılıq etsən, sonra da səndən xoşuna gəlməyən bir şey görsə, deyər, mən səndən heç vaxt xeyir görmərim. Hədisi Buxar rəvayətidir. Buxarənin digər rəvayətində həmin hədistə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Həmin xütbədə, həmsinin demişdir. Ey Muhammed ümməti! Vallahi, əgər mən bildiğimi siz bilsəydiniz, az gülüb, çox ağlayardınız. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm, Allaha yalvarır, Allah'tan əzab göndərməməsini dileyir. Bunun səbəbi nedir? Bu xüsusda varid olmuş hədistə Ənəsi bin Malik radiyallahu anh ravad edir ki, bir də əfə Əbu Cəhil Allahım, Əgər Muhammədin bu dedikləri haqdırsa, onda başımıza göydən daş yalır. Yada, bizə şiddətli bir əzab göndər, dedi. Və Allah bu ayələri nazir etdi. Sən onların arasında olduğun halda, Allah onlara əzab verməyəcək. Bağışlanmalarını dilədikləri zamanda Allah onlara əzab verən deyildir. Onlar məhsib-ül-həramın xidmətçiləri olmadıqlarına baxmayaraq, müminləri oraya buraxmadıqları halda Allah nə üçün onlara əzab verməsin? Onun xidmətçiləri yalnız mütəqilərdir. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Ənfa Zorası 33-34-cü ayələr. Bu hədisi də Buxari və Müslim rəvayt etmişdir. 325-ci hadis. İbn Abbas radiyallahu anhu demişdir: "Rasulullah sallallahu alayhi qızı can verərkən o qızı qucağına alıb bağrına bastı. Çox getmədən qız Rasulullah sallallahu alayhi ve sellemin qolları arasında canını tapşırdı. Və bunu görən Ummu Ayman fəryad goparı bağlamağa başladı. Onda Rasulullah sallallahu alayhi belə buyurdu: Allahın Rəsulunun yanında ağlıyırsan, ummay dedi, məyər sənin ağladığını görmürəm, Peyğəmbər s.a.v. ona belə cavab verdi, mən ağlamıram, bu sadəsi bir mərhəmətdir. Şübhəsiz ki, mümin hər bir halda ancaq xeyir içində olur, hətta ruhu bədənindən çıxdığı zaman belə təkrar-təkrar uça Allaha həm dedir. Bu hədisi Nəsai və Əhməd ravayət etmişdir. Hədisin isnadında keçən Atay ibn-i sahib ömrünün axırında hafizəsi qarışmış Saduq-Ravidir. Lakin Süfyan bu hədisi Atadan onun hafizəsi qarışmamışdan əvvəl işitmişdir. Muhammed Nasr-ı din Albani muxtəsəri Şəmail əsərində, ha, belə silsilədə əhadisi səhiyyədə hədisinin olduğunu görmüşdür. Əbu Süfyan ibn Abbas rəziyallahu anh xəbər verici Rasulullah sallallahu əleyhi qızı qucağına alıb daırına bastı. İmam Nəsəi rəhimehullahən rəvayət et etdiyi hədisdə ibn Abbas rəziyallahu anh Peyğəmbər sallallahu əleyhi yaşlı qızının vəfat etdiyini xəbər vermişdir. Çox güman ki, burada qızı deyildikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qız nəvəsi qəsd edilir. Belə ki, onun qızlarının dördü də yaşa dolduqdan sonra vəfat etmişdir. Odur ki, bəzi alimlər bu uşağın onun qızlarından birinin övladı olduğunu demişdir. Rəvayət edilir ki, Musəm ibn-i Zeyd radiyallahu anhına demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələmin qızı Zeynəb, oğlun ölür, bizə gəl deyə atasına xəbər göndərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəbər gətirən adıma buyurdu ki, Zeynəbin yanına qayıdıb onu salamlasın və desin. Şübhəsiz ki, Allahın aldığı da, verdiyi də özünə aiddir. Onun yanında hər şeyin öz müəyyən əcəli var. Səbri və bunun əvəzinə Allah yanında mükafat qazanacağına ümid bağla. Bir müddət sonra Zeynəb Atası mütləq yəsin deyə and verib xəbərsini yenə onun yanına göndərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə qalxıb, Səad ibn Übadə, Muad ibn Cəbəl, Ubey ibn Kəb, Zeyd ibn Səvə və başqa bir neçə sahabə ilə onun yanına gəldi. Evə daxil olduqda, körpəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə verdilər. Quşaq qırıldayaraq nəfəs alırdı. Bunu görəndə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin gözləri yaşla doldu. Səad dedi Bu nədir, ya Rasulullah? Sən də ağlayırsan, ha? Peygamber s.a.v buyurdu, bu, Allahın öz qullarının qəlbinə saldığı mərhəmətdir. Allah öz qullarından yalnız rəhimli olanlara rəhm edir. Əlbisi bu xayrə vaat edib. Bəzən görürsən ki, bəzi adamlar ümumiyyətlə heç ağlamır, gözündən yaş gəlmir, Nəinki Quran hədis eşitdikdə, hətta əzinin başına bir iş gəldikdə. Bu o demək ki onların qəlbləri artıq taşlaşıb, səhfləşib. Necə ki, Quran-ı kərimdə Allah s.ə. qafirlər barədə buyurur, Summa sonra qəlbləri səhfləşdi, taşlaşdı. Hədisdə adı keçən Ummu əymən radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin həm süz anası, həm də onun azad etdiyi kəmizidir. Bu qadın Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin atasından miras kalmış və nəhayət o, Xəzizə radiyallahu anhə ilə evləndiyi zaman onu azad etmiş, sonra da Zeyd ibn-i Hərifəyə radiyallahu anhə vermiş və ondan Usəməni dünyaya getirmişdir. Bu qadının uxud döyüşündə iştirak etmiş və yaralılara kömək göstərmişdir. Ömər ibn Xattab, anh, şəhid olduqdan 20 gün sonra vəfat etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm qadına Allahın Rəsulunun yanında ağlayırsan, zəyə etiraz edir. Rəsullahi sallallahu aleyhi ve səlləm bu sözü ilə ümmu əymənin qadağan olunmuş tərzdə ağlamaqına etiraz edir. Yoxsa ki, ağlamaq caizdir. Bu cür ağlamağın qadağan edilməsi barədə rəvayət edilmiş hədistə Ummu Atiyyə radiyallahu demişdir. Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə beyyət etdikdən sonra o bizə ölen adam üçün vayişivən salıb ağlamağı qadağan etdi. Hədisi Buxay rəvayət edir. Başqa bir hədistə rəvayət edilir ki, bir dəfə Abu Musa radiyallahu anh xəstələndi və başı zövcələrindən birinin quzağında ikən bayıldı. Bu vaxt onun zövcəsi fəriyyət qoparıb bağlamağa başladı. Və abu Musa halsız olduğundan həmin an ona heç nə deyə bilmədi. Ayıldıqda isə, dedi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin uzaq olduğu kimsədən mən də uzaqam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müsibət üzvəyərdikdə şirən salı bağlayan Paşanı qıxdıran və paltarını zıran kimsədən uzaqdır. Hadisi Muxayrirə rivayət edib. Bu müəmmən Radiyallahu anhi Peyğəmbər sallallahu alayhi və ağladığını ona bildirəndə Resulullah sallallahu sələm, mən ağlamıram deyir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm bildirmək istəyir ki, onun ağlamağı fərqli bir ağlamaqdır. Belə ki, Resulullah sallallahu alayhi ağlayarkən səsini qaldırmaz sadəcə gözlərindən yaşaqardı. Sonra bu bir mərhəmətdir, deyir. Yəni, ölən adamın halına acımaq, ona rəhm etməkdir. Və hədisin axırında müminin halını Rasulullah s.a.vəsələm vəsr edir. Deyir, müminin hər bir işi onun üçün xeyirlidir. Hətta ruhu bədənindən çıxdığı zaman belə. Təkrar-təkrar, uca Allaha həm dedir. Başqa bir hədistə, Rasulullah s.a.v. Və və və və və və və mümini vəsf edib deyir. Möminin işi çox qəribədir. Həqiqətən də, onun hər bir işində xeyir vardır. Bu xüsusiyyət də yalnız müminə məxsustur. Belə ki, ona xoş bir şey nəsib olduqda şükredər və bu onun xeyrinə olar. Ha, belə, başına bir müsibət gəldikdə səbr edər və bu da onun xeyrini olar. Hədisi Muslim rəvət 326-cı hədisi Ayşə radiyallahu anhə demişdir. Xusman ibn-i Məzun vəfat etdikdə Rəsulullah s.a.v. gəlib ağlaya-ağlaya yaxud gözlərindən yaş axa-axa onu öpdü. Bu hədisi Əbu Davud Bir mevi İbn-i Macə və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədisin ismadında keçən Asım ibn Abdullah zəif rəvidir. Vakin digər ismadlarla bu mənada rəvayət edilmiş hədislər bu hədisi qüvvətləndirdiyindən Şeyh Muhammed Nasır ibn Albani Muxtəfəri Şəmail əsərində bu hədisinin səhi olduğunu demişdir. Osman ibn-i Məzun Əbu Osman ibn-i Məzun, İbn-i Həbiq Əl-Cümahı, radiyallahu anh, Peyğəmbər s.a.v.in məşhur sahabəsidir. Xotman ibn-i radiyallahu anh, İslamı ilk əvvəl qəbul edənlərdən və iki dəfə hidrət edənlərdən olmuşdur. Bədir döyüşündə iştirak etmişdir. Xotman mədineyi hidrət etdikdən sonra vəfat etmiş və bəqi qəbirsanlığında ilk dəhv edilmiş muhacirdir Bu fəsildəki bu hədis dəlildir ki, ölmüş adamı ötmək və ona rəhm edərək ağlamaq zahid edir. Ayşə radiyallahu anh hələvət edir ki, Peyğəmbər s.a.v. vəfat etdikdən sonra Abu Bakır radiyallahu anh onun yanına gəlmiş və onun üzünü asıb alnından ötmüşdür. Hədisə bu xayr edir. 327-ci. Ənəs ibn Məlik Rəqavani demişdir: Biz Rasulullah sallallahu əleyhi və qızının dəfnində iştirak etdik. Həmin vaxt Rəsulullah sallallahu əleyhi və baş tərəfində oturmuşdu. Mən onun gözlərinin yaşla dolduğunu gördüm. O soruşdu: "Aranızda bu gecə qadını ilə yaxınlıq etməyən bir kimsə varmı?" Əbu Talha: "Mən" deyə cavab verdi. Rasulullah s.a.v ona elə isə sən düş deyə buyurdu və o qadının qəbrinə düşüb onu yer-bəyir etdi. Bu hədsi buxay rəva etmişdir. Qabutal hənin adı Zeyd ibn-i Səhil Əl-Ənsari Əl-Xəzrəcidir. Radiyallahu, Pəqəmbər s.a.v-in məşhur sahabəsidir. Burada qızının dəfinində deyilir. Söhbət, Hizrətin 9-cu ilində vəfat etmiş, Ümmü Kulsum radiyallahu anha gedir. 46-cı fəsil. Resulullah sallallahu əleyhi yatağı. 128-ci ədiz. Ayşə radiyallahu anha demişdir. Resulullah sallallahu əleyhi və üstündə yatdığı döşəyin üzü aşlanmış dəridən, içi də xurma liflərindən ibarət idi. Bu hadisə Buxari Muslim, Abu Davud, Tirmizi, İbn Majə, Ahmed rəvâidü'l-müşter. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin yatağının bu zür olması onun dünyaya həris olmadığına dəlalət edir. Başqa bir hədisdə Ayşə rədiyallahu demişdir: Bir dəfə Ənsardan olan bir qadın mənim hüjrəmə daxil oldu. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin döşəyinin sadəcə qalın bir parça olduğunu gördü. Sonra qadın evinə gedib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə iki yunla doldurulmuş bir döşək göndərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlib o döşəyə görəndə mənə dedi, onu yiyəsinə qayıtar. Ey Ayşə, vallahi, əgər mən diləsəydim, Allah dağları mənim üçün qızıla və gümüşə çevirərdik. Hədisi İbn-i Təbəqat əsərində rəvaid edib və Şeyx Albani silsibədələ hədisi səhiyyədə onu təsdiq edib. Digər hədistə İbn-i Məsud radiyallarına rəvaid edir ki, bir dəfə Peygamber s.a.v. həsirin üstündə uzanıb yaxdı və həsir onun böyrünə iz saldı. Oyandıqda mən əlimi onun böyrünə sürtə-sürtə dedim. Ya Rasulullah, izin ver, sənin rahatlığın üçün bu həsirin üstünə yumuşaq bir şey sərək. Onda Rasulullah s.a.v. belə buyurdu. Mənim və dünyanın məsəli ağazın kölcəsi altında dincini aldıqdan sonra o kölcəliyi tərk edən adamın məsəlinə bənzəyir. Tirmizi, Rahiməl Allah bu hədisə sünən edib və Şəyxalban İçilisə ətəl-ə hədisə onu təsdiq edib. Yenə bir hədisdə Ömər ibn-Xattab, radiyallana, deyir ki, Bir gün mən Rasulullah s.a.v.in yanına gəlib, onun həsirin üstündə uzandığını, başını içi xurma lifi ilə doldurulmuş bir yastığa söhkədiyini və həsirin də onun böyrünə iz saldığını gördüm və ağlamağa başladım. Rasulullah s.a.v. məndən niyə ağlıyorsam deyə soruşduk. Dedim, xosrozda qeysər, caht-calallı üçündə yaşayır. Sən isə Allahın rəsulu olduğun halda belə azınacaqlı vəziyyətdə yaşayırsan. Onda rəsullahi sallallahu sələm dedi. İstəmirsən ki, dünya onlara, ahirət isə bizə nəsib olsun. Ədisi bu xayr rəvət 329-cu ədisi Muhammed-il-Bakir demiştir. Bir də Ayşədən soruşdular. "Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin sənin evindəki yatağı nə cür idi?" O dedi: "Rasulullah sallallahu əleyhi və döşəyinin üzü dəridən, içi isə xurma liflərindən idi." Həm sənin Hafsa-dan soruşdular. "Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin sənin evindəki yatağı nə cür idi?" O dedi: Yum "Yumpaqsa idi." Biz onu iki kat edib yerə sərər və o da onun üstündə yatardı. Bir gecə mən öz özmə, bəlkə bunu dört kat edim, Rasulullah s.a.v.in yeri daha rahat olsun dedim və biz onu dört qat etdik. Səhər Rasulullah s.a.v. bizdən, bu gecə mənim üçün yerə nə sərmişdiniz deyə soruşdu. Biz dedik, elə sənin öz də şeyin idi. Sadəcə olaraq biz onu dört kat etmişdik. Belə etdik ki, sənin üçün onun üstündə yatmaq rahat olsun. Onda Rasulullah s.a.v. belə buyurdu. Onu əvvəki şəkilinə qayıtarım. Çünki bu cür yumşaq yataq məni gecə namazını qılmaqdan qoydu. Hədis çox gözəl hədisdir. Təəssüf ki, zəif hədisdir. Bu hədisin isqinadında keçən Abdullah ibn-i Məymun ibn Davud Əl-Qaddaq hədisi radd edilmiş, maftur ravidir. Muhammed Nasiruddin Albani Muhtasarish-Shuma'il əsərində bu hədisin olduqca zəif olduğunu demişdir. Allahdan diləyim budur ki, Allah Subhanahu wa ta'ala bizlərə peyğəmbər sallallahu əleyhi kimi yumşaq bir qəlbin nəsib etsin. Allahın adı çəkiləndə qəlbimiz qorxuya düşsün. Allahın ayələrini eşitdiyimiz zaman imanımız artsın və yalnız Rəbbimizə təvəkkül edəyik. Layiqiniz ondan qorxaq, onun ayələrindən, Peygamber sallallahu aleyhi və sələmin hədislərindən ibrət alıb, onun ayəl başa düşüb, onları əməl edən müəminlərdən olaq. Subhanək Allahın müvəbi həmdi, əşəd və ələ ilə ilə, ilə, ilə əstəxburuk və atubu iləyik.